او دا کتابلي کړم غوښتي نه دا یې خنډ چې کوم را د نهرو قواعد اهم څه دي په مختصره انداز کې راوړم او موږ چې دا څو راځني کې إجراءګي او دغه إجراء چې دا ټول هم د دې دغه د هر مسابقې د دې کتاب مطابق ورا سبق موږ د دې ویلو دا موږ ودی چې درکو دا د در په پردې موږ یې کتاب دا موږ او د نن د دې یادول دې ځکه چې نه هم لرياني زبانی یې چې املی را پیدا لري کومدا شي هغه مقصد یې کومدا شي چې لهوار کې څنګه د اول د کوم چې څلبا ستلته او بیا یې زرافینو هغه دې آسانې د نهو بنیادی خبرې دلګوزی خبرې دي دا موارد او معمول <سؤال> د اټو د په متثر انداز کې دي د دې باندې علامت یې هیڅ څه نه الله علیکم السلام دې د کاول د سبب دې شروطې مو قاعده مو راکبله چې دمو مو موکدو پرکاب څه څنګه چې څه مده زه پخښم مورب وو دا کوم څه مده مورب دا یو څه مټو ماشین دی پاره څه څه کوي چې دا کوم څه نه راځي؟ د ښوونکي د او مونټرېس د کلي بی اعراب کی چه ده عامل ده اعراب کی محل ده اعراب کی چه ده معرب عامل ده اعراب کی چه ده محل ده اعراب کی چه ده خدا الحمد لله تعالی ده يا رب تيچره الحمد لله مرخوده کدام منڅې ته دمرڅې ته مونږ وایو چې ربي مرخوده دې کوم کدا وایو چې يا رب يا رب موږ آمين دې يا رب تيچره دې ته دا راځه او ورته آمين نو آمين له دې دې ولعملي معنی دې دا عملي اورې له باڅې کې راوامه چې هغه موږ وایو چې مر ری کشمهای اسمائی ڈالی اعاملا ڈالِه اعاملی او ملاتی مرانا لگ ورمانالی امیدendersen نبید ایس chiardانیوtان بارا نوازیو ٹوز نوا builds with just like the band's shirt on. ups必 جمار کنیار بارا نوازی مراستی پیitié جنائے �مر این ہے میرانا لگر مرانات زنان خودک ری کاریش مراملا تشکار دین ڈال ś Virginis H Turuks مرحوت مرانیم، نموسی وہم spark آمی معنوی دیه آمی معنوی پیښه اندهیت اندهیت آغه ابتداء لك الحمد ته کیچه ور پیښه ده الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا دا دلله راغله دې ليك مونږه خبر ورکړه لام چې چې دې څنګه دې فعل له حرف ته موارد عمل او په اسمه حروف و کښه عمل کوي او څو پر استعمال کوي هغه نه کوي هغه او کښه کوم حروف عمل کوي یو حروفی جار دي یو حروفی مشابه به دي ما ولا مشابه به لاله نه کويستا او بل حروفی نصابي او بس کې دي حروفی او بل حروفي دي هغه مت اغه عمل کوي او باکه داغه نو څه د څومره تاسو د خوب دیوې د تشریح؟ ډیره اه او تعالی دلل الله انک دلعام کوم څه شنو دا د عام یو نه ده، سعه ملقي دا ټول مطلب د شوورګي جلو ده نو الله تجاور کړي نه؟ الله رب العالمین رب العالمین تو څه راته صفات او کیشه د تعاله قران؟ تعاله قران او ټول نديت انا انك تصيوا معنا بالتقول مضبوط كده يدا معناكم مطابق كده مضبوط فعولا معنا ان صفات بهال دي انت بقول معنا ان صفات بهال دي كده خبره دي مضبوطه كما هيثثن مكتوب وممكن ممكن ده ما الله لله الله لا مجارد ودنا نقتبو نور ابي بنده او الله کی تو عامل لا م جارہ او ربي لا م جارہ کی شبيب عامل داکي دوت او قال عالمنا دې ته دا جرب کا ورته ده دا رب پر دا چې موږ خلک شونه عامل هو ال تکي عاملو په يو اسمين لهولې قسمه دې اسماء عاملات او عامل له دې چې دې کنه دې او عامل اللفزت دی بل او عاملی عاملی معنی خود باشی زونی دی چیو که مبتدا کرد شاکه او الوالد او او بل قوار فی المداری که شاکه او الوالد نواسی بودا او بادا عاملی او الار او عاملی لفزت ری تاییش و دی اصنان او عاملی اوله حروف یعملهو بحث در طرف حروف یعملهو و قسمه چې څچو دی هوا اپاله عمله شپق شپق هوا اسما یعمله اوله نو نو یعملهو بو او اپاله بلتی چې عملو کی یو پر معلوم دی بن پر مضبوطه او اپاله دا چې ستی بیا اپاله ایا ورته شي یو کلی او بل پسي دغه ده ها؟ اپا له ده ورځه نو دا شپه ده پاله عامله او یو ول ستکه څه تی ده هغو بي عامله نو دا اګه سره وینم تاسو هم تاسو به راته با اسماي عامله نو څه پخته راګي چې اسماي نو عامله وو کی څه او عامله فته تل په دې ملي مو نصبو په ټول ټول کې ده نو خلاص نو څنګه بخت هه ها ها د دوه تر والا نن دا تاسو له زدريو څخه الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين صلاه فائضه ثابته حق الله على رب العالمين يا رب الذي لكل كائنات والعاقبه او بهترين انجام چې د وحص العاقبه ما کيثي شنا د ذات کی هي پای مقام د مضاف کو د نبادا اعراب د مضافه کا باندې جای ذا خاطر كي هو حسن او عاقبهك وحسنل عاقبتي لكن ذا حسنو ذا ده هذا الشيء اللي دار بذهب للامره هذا او اذا حسنو اعرابته اذا فتاه بتجاريته عاقبه بتانيه هذيك بتكين وربا خبره والصلاه ورحمه كامله نازلهت صلاه ما نغنم فيه والسلام وسلامتي هذه محمد انتجا الى كل باب وكاله او فاله تبعني اجمعين تقولوا ببركتي رحمتي كامله اما بعد بيد ان الله تعالى في ان اختصرت اختصرت علم نحوي في المستدرع بعض هذه المفردات فقط فديس بسبكي على رحمه يذري صبريك دیدی طرف اصل لا پوری دیش څه ده بده یو دري خبرې کوي ده دا خبرې کوي کنه نه له میر وبچو وای کم طالب چې ست صفاتیا ست اړ نه کړی جناغینو مستوباینه همیر و لدت بدن همیر و استی ته ورتي پیدا و ده دوی و چې دا خبرې اغ اثر وای چې هغه چې دا دري خبرې کوي یو خدای دې چې دا باد هیپ دې یو خدای دې چې دې تا مو پرداد د لوقوریه مو پرداد له وخت نه مورات کیده ده چې څوم چې او څنګه ګردانو ده د شرقو باید نو همیره هغه سره وایي چې هغه ته ټول ګردانو نشي شي یو کار خدای دی ومه خبره دهغه او معرفت استقامت نه همزه غسلېږي چې هغه مستفد او مستخمن وږي دا کله نو مستفدا ده که دا مستخمن ووده او استقامت په کومه طریقې سره وي زه راغلم زربن نه جوړه شوی ته څنګه جوړه شوی ده د تبایدا تاریخ یاده چې تکل څنګه ترشه او بدو وظف المهمات التثري درندا دهني كيف شمره قواعده هذا القواعده متشيكيريبي يا سلام لا بتلدينا كبيره هذا دريكارك 7 غردون انا يستر يوم درندا تشبشطو كيف مستخدمه او طريقه استقابه انه فيك ادعوا درندا له قواعده صرفه او باید آقای نوش تکی شید کنید نه حمیر باید نو نه حمیر بسه فائده ورسه نو ده تا بدریه فائده کنید فائده با مرسه که چی؟ درم یو خدا ده چی طریقه ترکیب عربی برسه آساند ترکیب برسه ده چی شید؟ عربی ترکیب دیسنگو که ترکیب بلدا معرب او مضنوی په دې دني چې مر کومه معربه ده او کومه کلمه چې ده دا دا په کلت او بلدا چې په دې باندې عبارت ویني دې عبارت او مستقومه په دې باندې دا نو پانگو بانی بدا درین عامات او چی یو دا چی دیم باق ترکیب بورتا ایسان اکی درین دا چی سی شو چی غورا بگی باو پیزانی درین دا چی سی اما باد بیدان بیدان تا مانا دا پویشا بیخوانی و نویلی بیشنو و نویلی زکادا بیخوان در جنوی سر تعلق لری بیشنو در غبون و تعلق لری نویدان ده مانا که درک و غورو بالی ده خبره آمم الله تعالی نکبخ تا دی تعالی را تعالی و دا ارشاده کی شده؟ دا فیل و دا کارپی تیشه واقی شده؟ دا موکول دا موکول وکشو اللہ تیشه واقی شده؟ بای ارشاده یوک شده رشاده او سرمونگا دی که که دیشی ورد که داکره دا شرف دا غراسی انتبوه ای شرف بکنه دا خبری که اصول محضوط خبری دی کنه او از آقی که دا خبری که ایرا دا کم جردان چیگه دا موجید که مجارده که چی شده؟ امید نا دا کمه چیگه دا دا موجید شده؟ و دا خبره دا چی دا دا موجیدونه دا کلا بڑه؟ مجارده بڑه موجید بسنگه پیزنی دا غیب پل علاماتی موجید بسنگه وداس کوم چې غدا دا کوم چې غدا مسجدو دا کوم چې غدا د کوم بعد ده علاکه ده بابي افعال نه افعال پکې چې ده غمزه دا خبره او د دې رشاده ده موکی تغییده ماده پاکی رشاده ده ماده برسنگا معلومه از درخبه لداغی طریقه راست بیا داغی نروز چې ماده معلومه سو افتاقرام چی شده رشاده پاوزنده فعالت چی سرمونگو تنو نگه چی شکی گی تیگی خارونو قایده پاکی لگه دل ایدانه دی کس بیا چی ده و چی ده معرابه ده که ده ده مونگوی ده خیل ده کنه بل ته یو کی ستپل د عرب د رول اکسان فتیچه دی بل مضاری د دوله چې مواره بي او نور باکې چې نه وي او اخصاده چې موږ ته د څه شی و دا د دوله سيونه نه د مازی سره ودي ویل کوم وی ته دا کله جمله شته دا پدې کاپې مو پنده ولې چې واپیږي با څې سره په د مورکاب څوک یې څوک چې ستاسو د هغې کیسه راوړې او مورکاب مو فېډه به مورکابې دا کوم څه نه ده مورکاب ووټې دي دا مورکاب مو فېډه چې دې جوړه او کلامونه جمله به څه چې څه دا څوک چې یو خبرې ده ورکړه دا کوم څه ده دا 아아ی نیوم ہے را ہو.. جمع های جمع های جمع نلاح figure اچھی دراک الله تکرم پاسا اولئی مالسال ایم این توی برا وجب است اچھی در شیف اب در دراز میان پیش را دې چی څه معنی ده دوه دا نو چې څه معنی ده را شي دا کوم معنی ده تاسو یې سره د لیک په اولاد د دې نسب په سره چوي دی مستقبل سره دا دا د مضارع نسب په معنی سره سره دی چې یو مختصر دا مختصر کې مختصر څه معنی ده مختصره په دې کې ایحان چې الفا ځکم او معنی شي څه ألفاز كم يوم معنى ذلك تشويس؟ نعم <تصفيق> يعني في مقتصر ألفازك دائرة معنى ذلك تشويس؟ <تصفيق> مضبوط على علم نها هذا مضبوط معنى ذلك تشويسر هذا لكي يشويسر في کی مبتدی را بعده حد مفردات کی کلم مبتدی مستفی باندې ذيت velvety که اغا و اواست velvety خلاق باعث تر ثابت در خپل موثق نه شي. اكيد هم ته مراد ته مفادات لغتنا هغه زالونه و معرفت اشتقاق او معرفت دا اشتقاق د الفاظ و د خپل مصادر نه. یا د الفاظ د مصادر نه څنګه مشتق شه؟ ضربه ضربنه څنګه جوړ شه؟ ضربه طرازي ذربان ورته ذرباتي ري مسخه سنپاتسي تيراپي مادي معلومه تا هر په اوله مکتوب برحال فون داس سنسانې تاکید د پخا د تمرین کومه علامه هیڅ نه هدف کړل لکه تدوین عبارت اچو والفي لا كله تدوین ترنم تعذر بان گزه بشو ان دا دا شانت دا دا مشتقو مستقبل هودې وظبط مهمات تفسير او يا دونده په قواعدو دچا د علم السرق. اقا اهم قواعدشا دو علمی سرد دی یاد کری بی نو چکل دو مفردار مستق و مستقنی ہو پی زنی قواعد علمی سر پی زنی نو داد ریکار شاکری نو دی مقدیس بسید چلو که با آسانی با آسانی سر بای کهی فیتی ترکیب عربی فاغا طریقه در ترکیب عربی رانمائر لا ربوش که ترکیبی عربی سنگا پکاته سنگا کی که و بوزودی او پا الزردوالی سره در معرفت اعراب و بنا بی زندن در معرب و دمبنی و سیوات او بیل در عبارت توانای دیهت اغا تا بدا قوت و طاقت ونسی که دیشی شمکی اغا سی عبارت نو و سیوات خواندن اغان ملکا د ویل د عبارت چې د دې دا ملکا او استعداد پدا چې دې چې عبارت وای نو چې کله ساده د ریکاره کړي نو زمما وای دا کتابه دا بری پې دې تا هلا کتابونه دغه دا اوګه چې ساده د ریکاره کړي نو زمما دا هم ترتیب او تخلیل او هم ومتمرکب او خپل ځای اغه هم ستې ای بارت په نوتا په د بل په ټکه دا و دی وکړه وینه تاسو سره چې دي او د لافو د مدد